Розділ сьомий. Один. Межа. «Порівній грані двох світів ідеш, що наче скло невидимо і гостра, і тягне, рве глибинами без меж, открите серце на наситний простір». Олег Ольжич. Коли Петро з Мартою пішли, Аліна кинулася до Сашка. Той спокійнісінько продовжував спати. Гармидер, який тільки напанував у майстерні, не розбудив його. Якесь недобре перечуття закралося у серце дівчини, та Аліна не встигала зачепитися за найменший його прояв. Відчувала себе вкрай виснаженою, спустошеною напівживою. Тільки тепер відчула, що її тіло мов на човні під час шторму. Дівчина добридає до вікна, спирається рукою під віконня, сідає на нього. У тілі продовжує полегкотіти вулкан, магма тече її жилами. Світанок своїм легким крилом обвіває тіло, пригасаючи той жар, який щойно заледве не спалив гони хмарника. Аліна сидить, заплющивши очі. Марево того, що тільки-но тут відбувалося, видається сном. Вітровій, мокрий, холодний, вологий, пекучий, який щойно крутив вертів їхніми долями і своїй також вже у безпечному місці. Чи в такому і безпечному? Чи не краще було просто вбити Градобура? Та чи мала вона право вбивати його? Питання. Стільки відразу питань. О, так. Клята сила природи речей яка надто складна для людського розуму, про яку так любить згадувати Юрко. Аліна могла зробити Градобура бранцем свого полотна, могла дозволити померти на підлозі. Вона не зробила цього, бо то не її робота. Чи вже її? Чому написала ту картину з дверима? Була сама не своя, коли писала, так? І написалося саме тоді, коли познайомилися з кажаном гонехмарником. Ні, мама не вгадала. Ті то не втручання Градобура. Вона сама писала свої полотна. На рівні підсвідомості, мов захист. Розуміючи, що вони їй знадобляться Так, це не лише картини Забагато в них стихійності Можливо, саме це і приголомшує глядача Художня цінність? Хто зна? Напевне, саме в цьому вона Все складно і все просто водночас Може, відповіді на всі ті питання Знає Юрко? Пригадці про юнака у вухах зателенька дзвіночки Серус Алінко Почувся поруч голос Аліна розплющила очі Поруч на підвіконні сидів Юрко Вигляд мав жалюгідний Весь зім'ятий та брудний, обличчя теж, неліпше від одягу, все якесь змерніло, сенці під очима, скоріше нагадував хулігана з Левандівки, ніж Янгола. Що трапилося? – нервово питає Аліна. – У тебе такий вигляд. Поки ми були там, ти… – ц, не варто. Хлопець томлино відмахується. – Усе, уже все гаразд. Ти молодець. Я тобі дуже дякую, Юро. Якби не ти, ми не змогли б. Дівчина здивовано вмовкає, тому що Юрко починає сміятися, і сміх той такий, як завжди, у відповідь неможливо не посміхнутися. Ти смієшся? запитує здивована дівчина. Я майже нічого не зробив, це все ти, Аліно. Ти довела вкотре стару і чомусь для вас людей банальну істину. Те найцінніше, що ви маєте, найчастіше відкидаєте. Що, надто моралістично звучить? А машина світу, Юрку, про яку ти так любиш теревенети, іронічно втомлено озивається Аліна. Вона тут ні до чого. Юрко говорить серйозно, навіть дещо пафосно. Юнак вмовкає, робить спеціальну паузу, чекаючи відповіді. Геть інше? Трішки розгублено перепитує. Все просто і складно водночас, веде втомлено хлопець. Хіба є щось сильніше від любові? Так, любов прощає і бореться до кінця. Зазвичай вона перемагає, коли ти впевнений у ній і в собі теж. Бог – це любов, кажете ви. А якщо людина створена на подобу творця, то виходить, що і людина, то любов. Дехто це знає, дехто шукає відповіді все своє життя, дехто собі живе, не замислюючись над цим. Бо для чого? У кожного своя дорога до розуміння, інколи одного життя замало. Заради любові вмирають їй, присвячують геніальну музику, полотна, вірші, романи. Людство донині пам'ятає ім'я коханої Данте, тому що Беатріча живе в його віршах і зараз. Вона стала його пеклом. Та вона стала його раєм. Кохання. Можна кохати по-різному. Навзаєм. А можна як Петрарка, і таке частенько буває, просто доскону. Хочеш заперечити, сказати, що він мав боротися за свою лауру, як оце ти, гадаєш, він не пробував? Думаю, вона також кохала тільки чоловіка та своїх дітей. Бог то любов, Алінко, хіть, пристрасть, розкоші то не любов то все для тіла, не для душі. Яку вогонь розпалиш у собі, таким і буде світ довколишній. Людина – то храм Божий. Можна напустити в нього крамарів і шарлатанів, можна вимостити долівку соломою та розвести свиней або перетворити в болото. А можна в храмі поставити вівтар і впускати до нього всіх стражденних. Хоча, то може бути і бібліотека, куди за водою пізнання прийдуть спраглі, чи картина галереї, яка шокуватиме, вражатиме, тішитиме, веселитиме. Все в твоїх руках, що ти створиш – храм чи прихисток для страждених, дім розпусти чи кочму. Хоча ви, люди… Так любити нарікати на Бога, переводячи стрілки типу «Все в руках Божих». Тож той вибір, який ти робиш щодня, щохвилини, впливає не тільки на твою долю, він впливає на долю цілого Всесвіту. Бо кожна жива істота є найціннішим гвинтиком в оцій складній машині світу. Важливо все – слова, думки, мрії, сни. Знаю, що кажу. Аліна широко відкривши очі, слухає Юрка. Майже всі її домисли він щойно повторив. Вона здогадується, хто він. Ні, ти не Янгол, витискає із себе Аліна. Ти розумієш людей і не судиш. Застерігаєш так, але не караєш. Ти також, як і ми, страждаєш і журишся, робиш помилки, правда? Яка є дурна, чому раніше не здогадалася. Так, Юрій Змієборець, символ мого міста, його покровитель. Але не зовсім він, правда ж? Ти не Янгол. Ти. Юрко трішки сумно усміхається та ствердно киває головою, і місто має душу. Безсмертно, випалює Аліна. Сподіваюсь, що так. Юрко посміхається сумно самими очима. А хто я така? Аліна втомлено закриває очі, потім вучко хапає Юрка за руки. Невже як і ти, не в повні людина? Ота сила, що в мені, тож не лише. дівчина затинається на півслові. Юрко ствердно хитає головою. І Любов також, Аліно, заспокойся, ти людина, навіть дуже людина. Ти виграла щойно бій, а попереду. Зараз тобі треба відпочити виспатися і набратися сил, говорить Юрко, старанно підбираючи слова. Це ще не все, Алінко. Ти допомогла Марті і Градобурові, а от твій Сашко. Це набагато важче, ніж розділити дводушника, повернути Сашка додому. Пригадуєш слова мами про душу Ігоря, яка заблукала, та скаже нам, тобто із Сашком, може трапитися гірше, надто висока плата за свободу. Він порушив клятву, а зараз сходи додому, заспокой маму, відіспися перед. Я побуду із Сашком. Аліна кричала, заперечувала, однак Юрко таки переконав її. Це легко зробити, коли твій супротивник хоче бути переконаним.